Гроші ти мати змужний, все інше тобі насправді не потрібне. Отже, це і є воно. Хоча, звичайно, не твоя вина, що ти живеш на світі. Та якщо ти живий, гроші стають необхідністю, причому єдиною абсолютною необхідністю. Без всього іншого ти легко, елементарно обійдешся, але без грошей от дуже дійсно це воно. Вона подумала про Мікаюсу і, і про гроші, які могла б знімати, і навіть цього їй не хотілося. Вона надавала перевагу меншій сумі, яку допомагала заробити Кліфорду його писаннями. Справді допомагала заробити. Ми удвох із Кліфордом заробляємо з писання 1200 фунтів на рік. Так вона це для себе визначила. Заробляти гроші. Заробляти. Ні звідки викручувати їх з голови повіті, Останній подвиг, яким можна пишатись, а все інше – пусте рюмсення. Так вона брела додому до Кліфорда, щоб знову об'єднати з ним свої зусилля, щоб зробити спорожнечі ще одне оповідання, а оповідання означало гроші. Здавалося, Кліфорда дуже непокоїли, що його оповідання відносять до першокласної літератури чи ні. Строго кажучи, їй було байдуже. У них – «Нічого немає», – сказав її батько. 1200 фунтів за минулий рік». Була відповідь проста і остаточна. У молодості ти просто вигустаєш зуби, вгризаєшся в роботу, пробиваєшся вперед, поки із невідомості не починають текти гроші. Це питання сили, це питання волі. Невидима-невидима могутня еманація волі – що йде із тебе самого приносить тобі таємничу ту грошей». Слово на шматкове паперу – це своєрідна магія і, звичайно, торжество. Продажна богиня. Якщо вже треба торгувати собою, то хай це буде продажна богиня. Її завжди можна зневажати, навіть проституюючи з нею, а це вже добре. У Кліфорді, звичайно, залишалося багато дитячих табу і фетишів, Йому хотілося, щоб про нього думали, ніби він справді добрий, от така хвильковитині синітниця. Справді добрим було тільки те, на що дійсно купувалися. Нічого хорошого немає в тому, щоб бути справді добрим і з цим залишатися. Здавалося, більшість справді добрих письменників просто не встигали на свій автобус. Врешті живемо один раз. І якщо не встигаєш на автобус, ти просто застаєшся на тротуарі разом з усіма іншими невдахами. Конні обмірковувала, як вони з Кліфордом проведуть зиму в Лондоні наступну зиму. Він і вона якраз утрапили на свій автобус, тому можуть якийсь час назазд десь усім перебувати на вершині. Найгірше полягало в тому, що Кліфорд поступово ставав непевним, відсутнім, впадав у періоди байдужості і депресії. Давалися в знаки рани його душі, але цього Конні... Хотілося кричати «О, Господи! Якщо вийде з ладу, сам механізм людської свідомості, що ж тоді робити? Чорт візьми!» Вона виконала свій обов'язок. Невже вона абсолютно все втратить? Іноді вона гірко плакала, та навіть плачучи говорила сама собі «Ну і дурна, тільки хусточку зволожуєш, так ніби це хоч якось допоможе». Після Мікельса... Вона переконала себе, що не хоче нічого. Здавалося, це найпростіше вирішення нерозв'язаної інакше проблеми. Нічого більшого, ніж вона має, їй не хотілось. Їй хотілося тільки одного, щоб усе, що вона має, залишалося по-старому. Кліфорд, оповідання, регбі, обов'язки леді чатерлей, гроші і слава. Все, як є, вона хотіла, щоб усе залишалося: любов, секс, усі такі штучки, просто заморожений мус полизати і забути. Якщо не прикипіти до нього розумом, воно ніщо. Налагодь відповідно свій розум і проблема вирішена. Секс і коктейль, у них однаково тривалість дії, однакові наслідки і приблизно рівне значення. Але дитина, малятко, це було ще одне відчуття. Вона зважилася б на цей експеримент з великою пересторогою. Треба Обміркувати питання чоловіка цікаво, що на світі не виявилось мужчини, від кого б їй хотілося дітей. «Діти, Міка?» – відразлива думка. Все одно, що народити від кролика. Томі Дюкс, він милий, але якось не асоціюється з дитиною продовженням роду.